Basta dena jende gutu zueño, salketak eh, egiten ditugu alea mutxa. muzkinak joan dira. Begiz nohomalera eta egiten den bezala, haldu gira salgumenta mm -hmm. nohomaletatko. Entzun dugu Sassoin astapenean Uztail Aztapenean jende hori baina netzula baita ezpada erusten, hey, bai, ala ere, joan da, egin batean? Bai, joan da, ala. Somaitaleiz, jende saltzen duzu. Ez da egiten dugu guk gu, eta batxeko Zoromarkan eta gero iten dugu, atxeki, hasua delako hori, uh, ardiki esaltza delako uh, tazin eta nabarren ondumutuan, eta, hola. Mm -hmm. e, Aragiak badutira, inaprest berbada erosten da? Bai, hori joan da, hori bai, jendek uh, erosten dute, eta inkario eta erosten dute, uh, Jateko ba, prez da. Nop du erosten, hemen merkatu honetan tokikoak dira heldu, ala gehien bat turistak? Eze, merkatuetan, haztelenetan tokikoak, baino hoste honetan uh, turista dira. Ba, fe, melikukoak aire, baino hau dielak uh, turista dira bai. Moltsari behatzen dute, ala oso irrati gazna adibidez, ez hau dute? Bai, moltsari, komozki hoste dute dener zati uh, nimiñoata, goztu desberdin abidira, haniz, hola, ide gendia bai. Auktenuda aroa mutxela, pentsatzen du duniak garazin o, eragina aukanduela, eragina edo jendea gehiago barnik aldera dela edo edo bate. Goztakit ba, uh, jendeguillo, astakit uh, hartan dena sola bena uh, bakusi du jendea, bai, uh, jendea zain baina no, ba, etzen, uh, kostane jendea baumenta. Goztakit aroak indinez, takito vahendoni uh, garazi migira eguno. Sí, en contorno alerten en mesalada, en beti bisieta totxitala ta horieka. Ba, galei gure xkoan badu arraka gure xkoak. Elixalde borgako ekoizpenak hemen dira dunianik garaziko merkatuana, eh baduzi merkatuaren ushaia, nola joan da aurten sasoina. Gu hemen ordezkatzen ditugu egun, ne chemia ta arren laguna. Bon, egun mercatia bon, ezti aire da, hilaite gara da, bana beste uh, hastelaren eta oztekunak biziki uh, untsa joan dira. Jendeak konten dira eta produktu unak atzama eta mm. untsa da. Gaztek, e, beaz, oporak hartzen eta bai, adinekoek edo bai, erretretan bai. direnek gordezkatzen, eh? Bai, bon, goga izin hau du, lanien hartzeko hor dena, hartetan hor dena. Bai, hola, denak egainan zen dira. Antolatzen bazizte, ganaidu merkatuunek ba duela, da. behar ezker duela, ba, eko ezpenen Ba bai, gu giztu hori bezi bezigiten, eta gero beste gauza gaitxetik saltzen ditugu. Na, astelarenak eta osteunak hemen merkatuunak dira, eh? mm. biziki. Gugu basteko honi zelekuko jender dugu. Da. Da. Se, ba, se, txaltzen dugu. Usaino goxua da azteko, ze txaltzen duzu ba, hemen? Hemen, hemen bat ditugu uh, gasnak, ardigasnak, eta gero uh, xerrikiak, pate, uh, gantxior, uh, hur, burukiak, etaro bad dira ere uh, ardiki uh, Navarren uh, muton tartin horiek horiek etxaainak, eta gero sozizona zergi sozizona eta Artekia, Xinaga eta Copa mm -hmm. hori denak uh, mm -hmm. saltzen ditgunk. Kopa ez eta gaz eskoleriko. Ez onna ham beste gauza kopiatzen dute guri oran guke beste egiten ongo pixkat. <laughs> Gama biziki zabala duzu, eh? zek du behar bada tira gehien, edo arrakasta uh, gehien. Boa, anitz uh, zotzizonta uh, txarkuteria horiek dueten uh, dira biziki haize. Ero gaznare ba, na, bon, bada anitz gaznar jaltzale, ordean, behar da denen guztiagin, zomaitzu indako ido gehi da, beste atzu indako ez aski, mm. uh, bon, ordean, ezekatzen mm. dute, <laughs> monden hobeena. Moltsari mm. begiratzen uh, du jendeak, edo tokikoa den ekoizpenari. Tokiko hauza alaike bat du lifetzen, nah, behar da alaike espigatu zema demorako xingarra den, ta nunina den, eta guziak a, a zaila da alaike, ez eh? da eta koventitzia. Mm -hmm. Agnabar etxaldearen maina ere hemen da bere kontxerba guziekin eta saltzaile behaz merkatuan, hudaguntan, egunantzuri? Egunantzuri? Egunantzuri. Jastatzen dituz izien eko izpenak, eta jendek jastatzen dituzte egreski. Bai, bai, egeski uh, ziren eta uh, egiten dugu uh, toztak foak jarekin eta uh, biziki um, atraktiboa da, mm -hmm. uh, bertso nentzat. Beazien truka da hori jendea mainat jastatzen du baina erosten du, ere? Bai, ursaian uh, uh, dute eta gero erosten dute. Uh, Bai, bai. Doniane garazin ez peletako biperra ere, lekoa initzetan eta mercatua initzetan bezala, egunon zuri nuntik aldu zirazu? Itxasutik aldu niz, bai. Itxasutik, behaz biperra eko zitzen duzu, biperra eko izleazira? Bai. Zure eko izpena Bai, bai, hori da. Bai? bai. Lehenik izbatez, eh, mercatua udautan jintzida Doniane garazira biperroren saltzeko Bai. Nola joan da? Bai ba, egin dut egindut bakarrik uh, gorila. Bai? Eta bai ba sentendu eta kontate ni sentendu uh, produktua uh, Sagudcea. Hala. Beste merkatu batzua egiten dituzu? Itxasune gitut merkatu uh, nocturne stay. <laughs> Berriak dira berkatuak zuretako, ega nahi du, ekoizle berriak zirela ere? Duela irurt egiten, era dina ez biperra egiten, bai. Beaz, nola, nola abiatu zira, be... zerra, luga erusi duzu edo? Ez, ez, nahi nuen egin duela espaldi eta uh, nire txaren onduan du uh, luga eta nire zat da. Eh, biper ekoiztetika, biper hautsera ino, dena egiten duzu? Bai, bai, dena egiten duzu. Zure biperrak nola du izena? Bipermanez. Ata, bipermanaz eta logoa ere berriadela egiteko? Ba, urtsintza bat. Urtsintz... zendako? Zendako, oh. be nere, nere daitzen da urtsinatxia, urtsinatxaren Eta bipermanaz zendako be haitatzi uh, um, loketaz okupatzen zen eta... Omen aldilo bat, nahi nuen egin bera. Bai? Et Etzira asia ora ino biltzen, ez dira ez da gorritzen, ega nahi du. Euskia behar duela? Hori da, ez teguntan bera euskia eta espero dut gorrituko uh, egida. Beranta piskat bera? Usaiari komparatuzen? Uh, bai piskat bai, bai piskat bai, iniz, bai, bai bai piskat. Hama bost egun berant, hola aprepres bai. Baina bi perrak hor dira laire? Bai, bat eta bai. Bez usta edek batez menturan zira. Ah espero dut. <laughs>